Dakot Israel. Israeli minutid. Tere hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja eetris on Israeli minutid. Iisoli statistika keskpüro andmetel on Iisali kristlik kogukond möödunud aasta jooksul taas kasvanud. Iisraeli elanikest 1,9%, mis on 187 900 inimest, on kristlased. Nende hulk kasvas tänavu 1,3%. Kristlaste hulk on kasvutrendis juba kolmanat aastat järjest. Kolm verandi kristlastest on araablased. Suurimad kristlaste kogukonnad on Natsaretis 2800, Haifas 16800 ja Jerusalemas 13000. Statistikapüro andmetel on araabia kristlased naiste haridustase Iisalis parimate hulgas. Möödunud aasta andmetel jätkas nendest üle 55% õpingud pakkalauruse tasemel vähemalt kaheksa aasta jooksul pärast keskhariduse omandamist. Seda võrreldes vähem kui 35% Araabia kogunas üldiselt ja pisut üle 48% kogu Iisraeli haridussüsteemis. Vastavalt küsitlustele on üle 84% kristlastest rahul eluga Iisraelis. Eeloleval reedel 27. jaanuaril on rahvusvaheline holokaustoofrite mälestuspäev. Rahvusvaheliselt on selleks päevaks valitud Teise ja suurima koonduslaagri Auschwitzi vabastamise päev, millest tänavu möödub 79 aastat. Holokausti ohvrite mälestuspäeva täistatakse 27. jaanuaril rahvusvaheliselt alates 2006. aastast. Eestis on see olnud ametlikuks tähtpäevaks juba alates 2003. aastast, kui sellega tegid algust Eesti juudikogukond koostöös Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna ja Eesti välisministeeriumiga. Esialgu pidasid korraldajad seoses sellega ka suurema koosoleku koosolekukloogal holokausti mälestuspärgi juures. Viimastel aegadel on selle tähtpäeva korraldamine jäänud Eesti juudikogukonnale. kogukonnale. Riigi poolt on enamasti olnud haridusministeerium kaasatud. Selleks ürituseks on tavapäradel tulnud Eestisse ka Iisali suursaadik. Samuti võtavad sellest osa mitmete välisriikide esindajad Eestis. Viimastel aastatel on ürituse paigaks olnud enamasti kalmistu juudi kvartal. Kui 27. jaanuar juhtub sabati päevale, nagu on ka tänavu peetakse suurim, Mälestusüritus sellele lähimal sobival päeval. Holokausti mälestamine on oluline, kuna sellega peetakse meeles miljonid juute, keda kuritegelikud režiimid represseerisid ja mõrvasid. See on olnud nii nende lähedaste jaoks kui ka laiema üldsuse jaoks oluline. Sellega antakse hinnang kurjusele ja peetakse meeles kannatanud. Sellega saadetakse sõnum, et me ei ole nõus totalitaasete režiimidega, kes ei väärtusta inimelusid. Holocausti mälestades on sageli jäänud kõlama loosung ei kunagi enam. See tähendab, et peaksime kõik tegema, et mitte lubada üheski riigis tõusta võimule neid, kes midagi taolist tahaks veel ette võtta. Neid ohumärke tuleks juba kaugele ette näha. Iisalis on holokausti mälestuseks loodud keskus Jadwassem. See koondab muusami, uurimiskeskuse ja hariduskeskuse. Tänaseks on seal süsteemselt uuritud kõike, mis holokausti ajal on toime pandud. Üle nelja miljoni isikufaili on koostatud hukkunute kohta. Seal korraldatakse erineva pikkusega koolitusi holokaustist nii noortele kui täiskasvanutele, nii oma kodanikele kui ka välismaalastele. muuseum on tasuta vaatamiseks avatud kõigil tööpäevadel. Eesti oli holokosti ajal riigi nokkupeeritud võõrvõimude all, mis tõttu ei saanud nad osaledaega kõrvale jääda nendest koledustest. Eesti rahva esindajad oli kahjuks mõlemalt pol teont, joont. Seda tõttu on Eesti riigi esindajad ka Iisraelilt andeks pananud kõik, mis meie ühine süü selles võis olla. Arheoloogitõid Juuda mägedes kaevates välja esimese templi aegse hõbemündi. See on rohkem kui 2500 aastat vana ja selle piirkonna vanimate müntide hulgas. Sama soonest tuli välja ka kaaluviht samast ajastust, mille kaaluühikuks oli üks seekel, ehk 11,07 grammi. Nii münt kui ka kaaluviht on eriti harudused leiud. Sellesse ajajärku kuuluvaid münte on siiani leitud vaid kuus. Münt on fermitud väljaspoliis oli kusagil Kreeka, Küprose või Türgi aladel. Selle ajastul hakkasid esimesed mündid jõudma ka isoli aladele. Leitud münd on kujult kandiline stantsiga löödud, selle eripäraks on asjaolu, et see oli tahtlikult pooleks löödud. Kuna viiendal kuni kuuendal sajandil enne Kristust oli münd maksevahendina uus asi, kasutasid paljud neid vana kombe kohaselt, kaaludes vastava hõbeda koguse. Antud juul siis oli see münd liiga suur teatud eest maksmiseks, mis tõttu pooleks ja maksti vaid poole mündiga. Mündid nende valmistamiseks vajalik materjal, tekstid ja pildid nendel ning nende kuju ja suurus aitavad mõista kogu ajastud, millest nad pärinevad. Piibliaegades pärinevad leiud aitavad kindlasti mõistaga piiblitekste ja on käega kasutavateks tõenditeks tekstide autentsuse kohta. Ikka jälle tõestavad nad tõsiasjad, piiblitekstid ei ole vaid filosoofilised mõistujutud või moraaliõpik, vaid nad toovad meie nii detailselt täpselt, Jumala poolt valitud rahva Iisraeli ajaloo. Selle rahva loo kaudu saame õppida tundmaga Jumalat, kes nende käekäigu on just selliseks kujundanud, nagu me nende ajaloost teame. Möödunud nädalal kinnitas Iisraeli kaitsejõudude juhtkond, et kaasa on hetkel jaotatud kahte konkreetsesse osasse põhja- ja lõuna osa. Põhja-kaasa on lahingute viidud alla. Suur osa reservväelase on saadetud koju. Väeosad, mis seal veel tegutsevad, otsivad detailselt läbi kogu ala, kaas arvatud hooned ja teevad kindlaks, kus on veel avastamata tunneleid või varitsevaid terroriste. Põhja- ja lõunasa vahel valvavad üksused, et hoida ära Hamassi liikmete põgenemine nende osade vahel. Siin on loodud liikumiskeeluga ala. Lõunaosas käivad veel ägedad lahingud. Iga päev avastatakse seni veel teadmata tunneleid. Juba praeguseks on teada, et nende kogupikkus ületab märkimisväärselt varasema hinnangu järgi arvatud 500 km. Mitmetes tunnelites on avastatud ja kahjutuks tehtud hulgaliselt relvi ja laskemoona. Nädala vahetusel leiti umbes 20 meetri sügavused ligi pikkune tunnel, kus oli juhtimiskeskus, mille juures oli ka viie kongiga vangla. Maha oli jäänud mitmeid märke, et seal oli kinni peetud ka isralipant vange. Tunnelite võrgustik ja maalused ruumid, mis sealt leiti, olid korralikud ja hinnanguliselt võisid maksta miljonit dollareid. Möödanud nädalal tulises Hamas kanjuunise lähedalt kaasa lähedal olevate asulate pihta 50 raketti. Kohtu vastati ja laskeseadmed hävitati. Iisrali kaitsejõud on piiramisrõngast, kahan juunis ümber kokku tõmbamas. Lahendus on päevade või mõne nädala ulatuses. Loomulikult tähendaks see ainult intensiivse rünnaku lõppuga kaasa lõunaosas. Järgmine faas, mis on madal intensiivsusega, võtab sealgi hinnanguliselt kuudekoopa aega. Teatatud on ka orienteeruv piirkond, kus suure tõenäosudega pantvange hoitakse. Selles piirkonnas teguseb Iisrali armee väga ettevaatlikult, et omasid mitte vigastada. Iisrali peaminister Benjamin Netanyahu on teatanud, et sõda ei lõpe enne, kui eesmärgid on saavutatud. See tähendab, et pantvangid on vabastatud ja Hamas või kukutatud. Hamas on pakkunud küll sõjale õpetamist pantvangide vabastamise vastu, kui Iisrali väed kaasast lahkuvad. See tähendaks kaasa taas relvastamist ja kõige selle, mis seal varem toimus edasi kestmist. Iisraeli elanikud ei soovi enam pideva raketitule tule hirmus elada. Seetõttu on Iisrael otsustanud edasi võidelda, kuni täieliku võiduni. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen saatejuht Peetru Võsu. Ja!